<skratt> Gårdagens värld. Idag igen. Så, välkommen till ännu ett avsnitt av vår lilla kapselsändning. Jag är Ante. Och jag är Åka. Hip bra. Nu är det jubileum. <skratt> men Inte mindre än 60 år sedan som... The Fellowship of the Ring gavs ut för första gången. Ja, denna uh, fantasyklassiker av Tolkien som misstänker att alla våra lyssnare har läst. Har ni inte det så är ni <laughs> <laughs> Ja, och dessutom är det 30 år sedan Neuromancer av William Gibson gavs ut. Och jag misstänker att alla våra lyssnare har läst den också, men kanske inte. Tål, tål att läsa, har man missat dem så får, får det väl anses värt att titta ett par på. Får helt enkelt. Men innan vi drar igång så vill jag säga en sak. Jag tar igen allt jag möjligtvis har sagt förut. Jag vill ha lyssnare. Och temat för det här avsnittet, bara en sån sak, det är ju ett lyssnarförslag. Precis. Vi eh, tycker det är jättekul när folk säger att de lyssnar. Så det får ni gärna göra. Eh, och om folk har idéer som ni i uppenbarligen har haft eh, så är det jättekul också. Så, det, vi är lätta att få tag på. Eh, alla kontaktuppgifter är lättillgängliga online skulle jag tro. Men vi vill gärna ha kommentarer på bloggen. Där vi lägger upp alla, alla länkar också. Efter avsnittet. Mm. så vi tänker prata om eh, Fellowship of the Ring, eh, lite om Neuromaster. Mm. och eh, sen går vi in lite grann på Cyberpunk och fenomen eftersom vi tyckte det var det är intressant att dyka djupare i. Precis, vi gör lite såhär, kulturanalys kan man säga. Eh, och sen så avslutar vi med en liten specialare. Aha, ett hörspel, det är ett experiment mm. och, oj vad det var krångligt att förbereda så jag hoppas ja, att, att det blir uppskattat det mm, involverar massor med personer och, och trixande ljudhögter oh, mm. så eh, vi eh, drar det... väl igång då vi eh, slår Antonen med lite röster från det lokala S&P-mötet Vi går med in på Pipes of Scotland. Anna Pia Nordman Jag fick eh, Saga de en del 1 av min expojkvän när jag tog studenten och den läste jag sträckläste jag, det här var på fredag på lördagen sträckläste den och så hade jag gjort ett kort hopp och sprang till bokhandeln och köpte de två återstående delarna för det presentkort jag också hade fått av en annan person så att det var en Ja, det var en läsupplevelse som jag verkligen ville ha då i sommarens hängmatta. så där, Första dagarna på sommarlovet. Jag är en sån Jag börjar med bok två och sen läste jag bok ett, äh, tre innan jag läste bok 1. Vilket gjorde det mycket lättare för bok 1 är så långt tråkig. Sen har jag min, hade jag ju min speciella läsart som är lät Lexiker Så läste jag den som om Marilyn och Pippin var tjejer rakt igenom. Vilket gör boken, i min uppfattning, mycket, mycket bättre. Jaha, hej. Jag är Ylva Spångberg. Jag översätter fantasy. Det tror jag att somliga människor som läser fantasy känner till. Och om Sagan om ringen så kan jag säga att den har format hela mitt liv. Den har givit mig mitt umgänge och mitt jobb. Och jag läser nu om den för 120 gånger. Jag heter Olof Redmalm serietecknare jag tycker det är väldigt eh, häftigt att se dokumentärerna när de, när de har eh, att de har byggt alltså byggt upp miljöerna och inte är för mer allting så. inspirerande eh, miljöer och, och som ett konstverk i liksom. ja, förstås. Jag heter Lena Maria Jansson det var nog den första veckan jag köpte själv bara för att få läsa om dem jag kommer ihåg hela den där först hur tråkigt det var att tugga sig igenom de första 50 sidorna och sen kunde man inte släppa boken för den tredje delen när slut. George Berger, jag kommer från Nederländerna. Jag, jag har köpt ringen när jag var student men um, jag, uh, jag har, kunde inte läsa den. Läsa den. Jag var från en um, barnbok. Jag gillar det helt inte fantasy. Jag, jag vill jag läsa uh, rent science fiction. Men uh, okej, okay, jag har köpt en andra exemplar av ringen. Eftersom jag är nu medlem av um, uh, Uppsala Phantom. Och nästan alla har, har läst ringen. Och um, talar nästan alltid om uh, den här boken. Eh, vad, vad är egentligen eh, din relation till, till Sagan om ringen och Härskarings-trilogin? Eh, det var ju faktiskt en sån här bok som jag såg på skolbiblioteket när jag var eh, bara tre äpplen hög ungefär. Det var ju de här omslagen målade av Inger Hellefält som på något vis fångade min blick. Och eh, ja... Några år senare så hade jag läst de där böckerna många gånger och läste dem om och om igen och kunde de utan till baklänges framlänges på tvären. Varför? Varför läste du dem så många gånger? Ja, jag ärligt talat så, det är ju en spännande historia det är det ju, men första gången jag försökte läsa dem så kom jag inte förbi den här första biten. Det var något lång harang där som pratade om några konstigt folk och hur de fann tobaksrökningen och lite <laughs> andra konstigheter. Och det tyckte jag, så, är det här för någonting? Och, sen, och sen, sen nästa gång jag läste den så kom jag lite längre, då blev det här med... Det, det är där. väl ganska många som fastnar på de där första 70-sidorna, eller vad? Ja, precis. Så, men jag tror att bortsett från den där här, ju spännande jakten, hur ska det gå? Ska han lyckas göra sig av med den här magiska ringen och sådär? Så var det just det här... Den här upplevelsen att stiga in i en sekundär värld. Det här, att verkligen det var en värld med lång historia och lång kultur. och massa, Det fanns liksom massor med saker. Och, sen just det här. Det här, katalogiserande. Att man kunde liksom gräva sig ner och läsa små fragment från, från historia som utspelade tusentals år tidigare. Och det fanns liksom en möjlighet att gräva. Jag ägnade mig faktiskt senare i min akademiska karriär åt att studera historia. Och det var ju lite det man gjorde när man läste tolkien faktiskt. Man grävde fram nya små källor som beskrev någonting om hur var det där egentligen. Här finns det en, en konflikterande historia som alltså, där är någon som påstod att det var så här istället. Och det var ju, det var ju nästan som någon sorts ja, historieforskning i en främmande värld. Det var, jag tror det var det som drog in mig till slut i, i det där och gjorde att jag fick den nästan encyklopediska kunskapen om konstiga detaljer. Sen nu senare har jag tappat kontakten, rätt mycket med det här faktiskt. Ja, mycket av det du pratar om är ju inte bara den här första volymen. Nej. Man får inte detta i bara den första volymen, bara i The Fellowship of the Ring. Nej, precis. Eh, utan man får det först när man har arbetat igenom hela trilogin och läst på en massa runt omkring och läst en massa bilagorna och det. Mm. Jo, det är som du sa, där. Det, är, det är ju alla fastnar i början, egentligen. Det är först när man envisas som man kommer in eller står lite nästan. Alla fastnar, inte bara. men många. Det är väldigt vanligt. Ja, jo, jo, det är ju verkligen det. det är många personer som säger det att de ja. alla så är fastna. Är med dig då? Har du, har du haft den här knappologiska, arkeologiska grävandet i världen också? Nej. Du har aldrig tagit dig eh, in i det. Mm. Det, här, det var lite på ett annat sätt för mig, eh, tror jag. Um, sommarlovet efter sjuan så lånade jag ett speciellt biblioteksexemplar som en kille i min klass hade haft som bänkbok Aha. och skrivit sitt namn på snittet på. Mm -hmm. Det fanns en, en sån dimension också. Eh, jag var extremt eh, ensam av mig. Och det fanns i alla fall en person som hade läst en bok som jag tyckte om. Eh, och eh, då blev det någon slags så här halmstrå av gemenskap på något sätt att ha med mig den där boken. Eh, ja, ja, ja. Så. Själv, inte. Oh. <laughs> jag antar det. Men jag hade i alla fall läst dem innan det. Så jag vet att jag hade läst den här trilogin innan Innandes. så kanske sexan, sjuan, någonting. Mm. Men det som jag tog till mig mest i dem. Eh, som blev till någon slags del av min interna, vad ska man säga, mitt alfabete för att handskas med världen. Det var två saker som jag framförallt tog till mig. Och det var dels vägsången. Mm. Och dels eh, den här scenen när de går in i Moria. Ja, just det. Om vi tar den sista först så var ju det eh, signifikansen här att det som öppnar porten mm -hmm. det är ordet vän. <laughs> mm -hmm. Ja, men det är ju Ja, Och vänner vill man ju ha. Precis. Och för att ha få vänner så måste man vara en vän, säger folk. Mhm. Mm 17 när man det då? Jag vet inte. Jag visste inte då. Mm. Eh, verkligen inte. Men eh, det fick jag i alla fall till följdet. Jag, jag gjorde mig en liten logotyp. En melon -logotyp, mm. eh, Av något slag. Som mm. jag brukade rita på saker. Mm. Väldigt mycket. Mm. Så det hade stor signifikans. Och det där eh, inskriptionen också med trädet... Eh, inflerade mycket mitt marginalklotter. Ja. Ah, okej. Okay. Aha, kul. Ja, <laughs> jättekul. Ja, men det visste jag inte om dig. <laughs> <laughs> ja, kul att lära sig sådana saker. Men eh, det, det var signifikant för mig för det talade till mig verkligen. Mm -hmm. eh, och det är kanske inte så konstigt i så stort verk att man hittar någonting som verkligen talar till en. Mm. Vägsången, alltså den... Den tyckte jag extrem mycket om för att den handlade om äventyr som kan finnas om man ger sig ut på vägen. Mm. Vägen har alltid leden varit Det är också väldigt fascinerande bildspråk som, som också kan tala, tala till den och säga att ja, man ger dig ut. Liksom. Mm, mm. Eh, och eh, hitta någonting. Mm. Där borta någonstans där finns livet. Och... De här böckerna, de var faktiskt de första böckerna som jag verkligen försökte läsa på engelska på egen hand. Oh. Jag var väldigt sen med sånt. Jag vet att alla andra är i min bekantskapsgräts nu. Mm. Eh, de här, alla människor som läser rimla mycket. Mm. Alla började ju läsa på engelska jättetidigt också mm. för att de började läsa rollspel och grejer. Ah, men, okay. men det gjorde inte jag. Jag läste bara svenska översättningar ända fram till nian. Mm. När... En av min syrras kompis lånade ut eh, Lord of the Rings till mig. Och eh, jag läste dem nästan hela. Uh -huh. <laughs> jag orkade faktiskt inte riktigt igenom dem på den tid som jag rimligtvis tyckte att jag kunde låna dem. Så. Uh -huh. Men däremot så läste jag um, dikterna och memorerade eller skrev av ganska mycket av dem. Mm. Eh, och sen så gjorde jag faktiskt eh, jag menar det är klart att det finns jättemånga människor som har tonsatt och sjungit och så, de här sångerna. Men de, det visste jag ju inte då. Eller mm. jag, jag visste inte hur man skulle få tag i dem. Ja, just det. Och jag kände ett behov av att sjunga. Aha, sjunga ja, särskilt är, vägsången. Så den, ja, den, till, den, gjorde jag en den gjorde jag en melodi till själv då. Eh, när, när jag hade originaltexten. Mm. Så. Det är väl det som är det som har påverkat mig mest med de här böckerna. Ah. Men eh, du gjorde inte du någon sån här uppsats om eh, Tolkien och, och eller något? Jo, faktiskt. Det har du rätt i. Eh, oj, wow. Det där har jag nästan glömt. <laughs> jo, faktiskt var ju så att jag eh, när jag var i det här encyklopediskt inriktade studiet av, av, av Tolkien och hans verk så Upptäckte jag ju Michael Mork också och hans i Tunnel Champion-historier och slukade dem på löpande band också. Och Morko är ju. anti Antitolkien. Han är ju anti, ja, en anti-tolkien. Han är anti ganska mycket. Ja, precis. Han är anti ganska mycket. Men just, just i fallet Tolkien så har han ju till och med skrivit saker medvetet för att vara på något sätt. Detta är inte tolkien berättelse mm. Så det var väldigt. Eh, kanske naturligt att, att ta dessa två såhär, riktiga portalverk inom, inom eh, fantasy-litteraturen. Så jag skrev faktiskt det här... man skulle skriva något 20 eh, självständigt arbete med en uppsats utavslag när man slutade gymnasiet. Specialarbete. Just det, så hette det. Tack. Mitt specialarbete handlade om satelliten Freja. Ah, ja, och mitt var då en eh, studie av... Eh, Tolkien och Morkock och ska man säga, litteratursociologi skulle man väl kalla det nu för tiden. När man har läst litteraturvetenskap och läst så många fina ord. Men så jag eh, försökte ju, hade väl lite inspirerad av Olmax. När jag läst hans bok om Tolkien och visste ju hur han... Alla, det sen... Alla hans böcker om tolkning. Ja, ganska många tyvärr. <laughs> Så du kunde följa, följa... galenskapen när den utvecklas. Ja, det ja. kan man säga. Ja. Bågen här genom eh, beundran och expertis till fördömande. Ja, ja. precis. Jo, då jag har jag. Tolkins Arvellum heter den. och Svarta Magin i någon av de här sakerna också. Har du den? Om du har tolken och den svarta magin mm. så vet du att du kan sälja den för tusentals kronor faktiskt. Är den så? Ja. Det. Jaha, oj. ja, det är någon av dem. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det är. Det är någon av dem här som jag har. Så lite influerad av, av, av Ordmax, fullkomligare alltså underläsande av Tolkien så plockade jag upp lite av det här med symbolik hit och symbolik dit. Jag insåg väl kanske redan då att han, han gick fram mm. lite burdusare än vad man bör göra om man ska vara trogen källtexten och så, så. Sådär så, <laughs> eh, så Det var ju tacksamt på ett sätt och vis för Morko kan prata mycket mer om sitt skrivande På metanivå sådär och kunde man ta hans påstående Om hur han skrev sakning Och varför han skrev sakning Och sen titta på tolkingen och säga hm, Verkar han ha ut samma sak eller verkar han ha ut något liknande här Och så, mm. så kunde man kontrastera det kan vi säga något storslaget om eh, tolkens mm. arv? <laughs> alltså <laughs> arvet efter eh, ja de här 60-åren med Fellowship the Ring. Ja, alltså det är ju svårt att komma ifrån det att alla fantasyverk nu för tiden som trycks Nej, inte nu längre. Nej, okej, okay, inte nu längre men vä väldigt länge var det så att nästan alla som trycktes på något vis hade en blubb om tolkien på omslaget och på sätt och vis också jobbade på något vis i skuggorna av talking. Uh, jag tror att uh, genren har växt ifrån det lite. Ja, jag kan kanske, kanske till slut ha gjort det. Uh, och det är ju svårt att förbese betydelsen. Och på sätt och är den ju väldigt unik. Uh, jag kanske surger lite att jag har tappat den där totala... Förmågan att totalt förlora mig i Midgård som den här fantastiska världen. Med den här rika historien och de här legenderna och sådana här sakerna. De förtrollar mig inte riktigt lika mycket längre. Jag kan redan tycker det är tråkigt. Men du kanske har gått vidare till något annat som förtrollar dig. Kanske är det så att den här boken som ju handlar om hur förtrollningen försvinner bort från världen. Och vardagen tar över. Kanske är det så att det är just den stämningen som finns kvar. Så här. Att antal år efter det man läste den sista gången. Eller. Det kanske är så att den ska försvinna bort lite grann och få det där lite det mytiska forntidsskimret omkring sig. Mm -hmm. I min, minnesstöcken. Precis. Nu när man, jag inte längre lever med en så, sån här enbås så har den fått sjunka in och bli just den där avklanget som den hela tiden var avsida på. The road goes ever on and on, down from the door where it began. Now far away the road has gone. And I must follow if I can, pursuing it with eager feet until it joins some larger way, where those and paths and terrors meet, and whither than I cannot say. När vi var på pubmötet så gick vi runt och frågade folk också om Neuromancer, vad de hade för eh, minnen och relation till, till den boken. Men eh, tyvärr så var det inte så många som, som hade lust att säga någonting om den boken. Eh, jag tror vi hade lite otur att det inte var så mycket folk den där kvällen, just den där eh, kvällen när vi gick dit. Kan man ha det, ja. Så... Ja. Vi fick i alla fall två röster om boken romanser, Så de får vi här nu. Gunnar Redmalm. framför framförallt kommer ihåg om Neuromancer är den inledande meningen. The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel. Där, an, där, där eh, anslås hela tonen i denna märkliga trilogi. Sen är det Det är mer stämningen i boken som är viktig än innehållet eller handlingen, skulle jag säga. Gibson är fortfarande, tycker jag, känns väldigt fräsch när man läser hans skildring. Kanske därför att han egentligen inte går så hemskt mycket på detaljer utan man förutsätter då som läsare ha en aning om vad han egentligen pratar om. Första gången jag nämnde att jag hade läst den så sa jag att den var en ny bok av Gibson. Och får fråga, har Mel som börjat skriva böcker? Ja, vad säger vi det Ja, det är ju en känd inledning. Ja, och onekligen så tror jag att den inledningsmeningen av Neuromancer måste vara en av de mest kända begynnelsimeningarna inom fantastiken. Ibland undrar jag nästan om det är, är det, inte det, det mesta som har sagt om den här boken. Ja, det är en sån så sak som folk upprepar. Mm. Den blir en sån där grej som flyger vidare, eftersom varje gång man pratar om den så det är det en sån sak som folk nämner. Precis. Och sen tar det nästan alltid slut, tråkigt nog också. Ja. Va, vad tar slut? Samtalet om. om ja, man aldrig prata vidare, men Nej. det ska ju vi göra nu. Precis, det kör vi på. Prata längre bort än inledningsmeningen. Mm. Mm. Så nu har jag ju läst den här boken eh, längre bort i tiden. Och eh, detta nu läste jag den precis här för tredje gången. Ja, jag har också läst den åtminstone tre gånger. Så mm. det blir väl lite grann känsla av hur pass den uppfyller förväntningarna, eller? Mm. Och den är ju lite olika när man läser om den, känner jag. Um... Men jag tycker den står sig väldigt bra. Jag blev nästan förvånad över att den uh... ja, att den känns så fräsch ändå. Mm, jo, vars. Jag har ju tänkt ända sedan jag läste... Uh... Uh, vad heter den nu igen? Neil Stevenson's Snow Crash. Att, uh... Wow, den var bald, den måste jag läsa om. jag har inte läst om den. Uh... Tyckte lite liknande om om så alltså att wow, den var ball. Eh, och sen läste jag om den åtskilda år senare och upptäckte att det var en helt annan bok än vad jag mindes. Ja, det där är ju intressant för att jag tror att den har varit så stilbildande så att eh, det var vissa aspekter vissa av den som folk har tagit fasta på väldigt mycket. Ja, och det är de som tenderar att upprepas. När jag hör folk prata om den. Mm. Och jag blev nästan lite förvånad över vissa saker som jag helt hade glömt bort. Mm. Jo, och jag, när jag läste om den andra gången så såg jag nya saker med den. Lustigt nog så tyckte jag nog kanske att tredje läsningen så bollade jag lite tillbaka från den första positionen kan man säga. Nämligen. Så för jag började med, Så när jag läste den för första gången. Det som var ballt med den, det var ju det här lite missförstådda geniet. Den här snubben som glider runt på gatan, och tar sina droger och, och suckar och tycker lite synd om sig själv. och är ja, <laughs> fullständigt ja. patetisk. Ja, precis. Ja. Vilket man kanske tyckte att, ah, ja, här känner ni hän mig liksom. <laughs> det var, det var den, och det var den här lite farliga, sexiga bruden och det fanns liksom balladatorer. Det var det man tyckte var, var kul på något vis. Och det mm. var den här liksom tuffa street life i framtiden. Sen när jag läste den gången därpå, då var det ju mycket mer en klassisk science-fiction-roman. De var ute i omloppsbanan det var en rymdstation. Och... Ja, man upptäcker det då. Mm, precis. Och det var liksom inte bara den här tuffa ytan med mirror shades och allt det där som senare blev det man tänkte på som cyberpunk liksom. Nej, eh, den innehåller ju mer för att Gibson visste ju inte att det var cyberpunk som han skrev. Nej. Så jag att han var fri från... Jag menar, han skapade klischéerna. Mm. Så att han, han hade inte... Han var inte fast i det. Nej. Dessutom så... Jag menar, han var ju ute efter att skriva science fiction i framtiden. Mm. Och det är inte alls konstigt att man har eh, bosättningar i områdsbana. Mm. Det som slog mig... Vid den här omläsningen mm. av just det. Mm. Det var vilken fin beskrivning det egentligen är av sådana här O'Neill-stationer. Ja, Jag har Precis. varit jättefascinerad länge av Gerard O'Neill för de som inte vet. Det var en forskare som på 70-talet populariserade idén om rymdstationer som skulle vara stora bosättningar- Mm. Så att man skulle bosätta sig på en rymdstation som roterade och gjorde konstgjord gravitation istället för att man skulle ha kolonier på planeter. Och han skrev också en populärvetenskaplig bok som blev extremt stilbildande. Och de där illustrationerna, gjorde någon konstnär vars namn jag inte minns nu, de, de är nu i public domain. Så oh. de finns online och används ofta som illustrationer till artiklar om liv i rymden. Ja, så, <laughs> så de, eh, ja. Mm. Var det hans idé att man skulle lägga de här illustrationerna just i de här alla Ja, oh, han, han resonerar om det också. Gerard mm. och I alla fall så tycker jag att William Gibson gör en jättefin beskrivning av och stationer på det här riktigt tjusiga science fiction-viset nämligen att han går inte ett dugg in på att förklara vad det är för någonting. Mm. Utan man bara kommer dit och så mm. förstår man. Om man känner igen det mm. så förstår man vad det är. Ja, just det. det här med att de eh, har gravitation som är stor när de är längst ut. Och så klättrar de in mot mitten där mm. det är gravitationslöst. Och, eh, det, eh, ja. mm. Hela den här grejen som folk brukar diskutera efter Heinlein. Mm. Med att man beskriver saker genom att slänga ut detaljer mm -hmm. och får det att kännas som en, en levande verklighet som ja, finns. Det. Lite så här impressionistiskt hur det är att leva där, inte när där liksom beskrivande. Nej precis, inga, och, inga exposition, nej, precis. inga förklaringar så mm. utan han gör det extremt snyggt mm. precis enligt vad ska man säga, enligt boken. Ja, <laughs> så att folk pratar om att mm. så borde man skriva bra. Mm. Precis. Jo. och det, det var kanske det som, som det som framträdde för mig extra tydligt nu, sist, sista gången jag läste boken. Eh, när jag nu läste om de här sakerna och det kanske var det som satte sig mest i huvudet på mig första gången. Att han använder just den där tekniken när de glider runt på gatorna. Och det är små detaljer om vardagslivet i framtiden här. Som han nämner. Lite postapokalyptisk att Han pratar om det där kriget i förbegående som skedde. Och han nämner någon pest i en mening och såna här grejer. Ja, och eh, bomben i Bonn. Ja, den precis, nämns ju flera gånger. Precis, bomben i Bonn. Och så det är flera såna här saker som han nämner och skriver om. Eh, som gör att det fanns mer. Det var inte bara den här eh, som... Andra gången jag läste den kändes det som att boken var väldigt lita av det här street life. Det var egentligen den var stora grejen var den här eh, handlingen i omloppsbana. Nu såg, såg jag nog kanske hela boken att det var, visst det var en massa saker som skedde i omloppsbana men det fanns lika mycket och som du säger beskrivs på det här viset som gav en världskänsla. Framförallt. Är det kanske det som är det snygga med den här boken? Ja, det är det som gör att den är så bra att den står sig så bra. Mm. För man måste ju säga att det som folk tänker på när de tänker neuromanser, det är ju eh, kanske i första hand de här grejerna med, med eh, mm, tangentbord cowboy mm. och att vara ute i datarymden och snurra omkring och det. Mm. Och eh, den delen, den är ju genomgående, det är ju det, eh, men det är kanske också den delen som har åldrats sämst. Eftersom vi i större samhället nu för tiden kanske vet mycket mer om datorer, det sa ju du någonting om också, mm. hade du någon liten kommentar om väl att eh, det är svårt att, att ta de bitarna på allvar ah, när det jo. beskrivs vad hacken faktiskt gör ja, i datarymden. Ja, jo, just speciellt mot slutet när, när det är så väldigt poetiskt och eh, metaforerna bryter samman så där. Då, då är det väldigt, eh, då känns det väldigt så här, men vad håller du på med? Liksom? Men vad jag tänkte på vad gäller det, mm. det är eh, kontrasten mellan eh, datarymden där de hanterar saker i form av grält färgade eh, block och allting upp. Mm. Det alltså, känns som känns film en tron. Liksom. Ja, precis. Jag mm. tänker att det ser ut som en tron. Den biten... Mm. Den, den är kanske inte något som är så lätt att relatera till. Mm. Men den kan kontrasteras med sim-stim-upplevelserna. För att det är ju två virtuella världar. Ja, det... Två virtuella verkligheter ja, som de har. Det. Dels det här där de hanterar... Datamängden och allting känns väldigt abstrakt och mm. grält och fyrkantigt. Mm, det. Eh, kontrastera det med den simstim-matris mm. där eh, Case blir inplockad av och upplever saker som är uppbyggda mycket på hans egna minnen. Ja, just det. Att, han upplever ju saker genom sin sin egen sinnesapparat då. Mm. Den tekniken, så som den beskrivs, uppfattar jag som att den använder sig av att stimulera sin egen sinnesapparat och bygger upp en värld. Ja, just det, precis. När de här eh, orgarna en... pratar med honom i hans egna minnen. Ja, just det, ja. Precis, ja. Jo, för den tekniken är ju samma teknik som han mm. använder för att eh, vara inne i Mollys huvud och avläsa ja. världen. Men det är ju samma ja, precis, teknik, samma precis. teknologi. Just det, ja. Och det där, det tror jag att jag inte har lagt märke till ordentligt innan, mm. tidigare. Mm. Kontrasten däremellan liksom att det Nä, är två det. olika virtuella verkligheter. Så. Och det är ju den där SimStim-matrisverkligheten, det är ju mm. den som är som i filmen The Matrix. Ja, just det. Det, det. vill säga den totala immersion, den fullständiga äh, äh, sensoriska upplevelsen av en värld. Mm. Det är kanske lite talande att jag har inte egentligen reflekterar över det. Du, du är för förhärdad, du förväntar dig det. Ja, precis. B både med, med modern datautveckling och kanske så här efter The Matrix-filmerna. Ja. Så, så väntar man sig alltså att virtuell ja, verklighet ska vara så. men jag är... så på Nej, det. Nej, men alltså, och, och det här är någonting som jag inte heller minns att jag har tänkt på tidigare. Mm -hmm. Men det jag associerar till är ju filmen Strange Days. Ja, just det Precis när man spelar in minnen som man har upplevt. Ja, spela precis. Upp, det är ju verkligen också samma idé att man mm. ska utnyttja sinnesapparaten, alltså ens egen egna känslor och sinnen, för att spela upp det som någon annan upplever. Eller också kunna spela upp andras minnen och ja, just upplevelser. Det. Mm -hmm. Och det är ju egentligen en rätt häftig tanke. Ehm... Mm. Uh. Sen eh, finns det så många lustiga små saker i den här eh, boken som har satt sig i kulturen. Vi har, eh, vad ska man kalla det, någon sorts kapitalism on speed. Eh, man har de här saibatsu-företagen mm. som, som eh, styr allt. Vi har superrika personer som lever totalt av skärmade mm. från, från andra människor. Vi har, vi har den här små exotiska subkulturer som, som avgränsar sig och, och blir en sorts exotisk knorr som får vara med i roman. Det känns som att många av de här sakerna har tagits upp av många efterföljare, bland mer eller mindre lyckat och det talat mer eller mindre lyckat även i new romans, de här mm. Rastafarianerna till exempel. Jag, jag tycker inte om Rastafarianerna i den här boken. Mm. De känns alldeles för mycket som som Jar Jar Binks. Ja, det är lite så över alltså, jag, jag. tycker tyvärr inte att det... Det känns inte som det funkar. Jag blir misstänksam så fort de kommer upp så tänker jag... Jag blir av med min suspension of disbelief. Mm. Jag, jag börjar fundera på hur mycket visste Gibson om Rastafarianer egentligen? Mm. Är det här... Det, det här känns som en karikatyr. Kan de verkligen liksom... Ja, nej, ja. Jag, jag, jag, jag gillar inte dem alls. Nej, och de, de fick mig att tänka lite på den här voodoo-kulturen i, i Queen of Angels. Det känns lite som att... Av, nu tar, nu tar, av Bear. Av ja. Bear precis. Nu tar vi en exotisk grej och klämmer in den i cybermiljön för där har man exotiska konstiga subkulturer liksom. Mm. Eh, utan att egentligen ta hänsyn till vad den exotiska subkulturen egentligen var för kultur på riktigt, mm. vilket jag inte alls gillar. Eh, jag, jag, jag tycker nog att, <laughs> jag tycker inte det är speciellt snyggt och snacka med om sånt. Mm. Så jag vet inte om vi ska beröra problemet med Molly, Molly Millions. Ja, hon är lite komplicerad eh, för hon känns i stor del av romanen känns som väldigt mycket som Eh, någon sorts wish-fulfillment-figur eh, sådär. Han är enligt. Ja, Casey är liksom ingen speciellt, <laughs> speciellt intressant figur. Och... Han är totalt misslyckad och totalt oskärmig och mm. dessutom gräslig egoist som en tjuv och mördare och knarkare. Ja. Jag menar, vad vill hon med honom? <laughs> ja, precis. Och eh, precis. Och hon finns ju med där på något vis för att han ska ha liksom en sexig brud liksom för han är ju liksom huvudpersonen. Sen får man i och sig veta lite mer om henne och hennes bakgrund och då man får kanske lite mer känsla för att hon faktiskt har en bakgrund och så sån psykologisk drivkraft lite grej, på ett sätt som Case kanske egentligen inte alls har. Nej, hon är ju på många sätt den intressantaste personen i den här, mm. här boken eh, och jag tror att det är så som det har uppfattats av många också. Men Case Kejs är egentligen ganska grå. Mm. Eh, Eventuellt medvetet för att det ska kunna bli precis så där som du sa att man kan kunna identifiera sig med honom, särskilt om man är en ung grabb som läser. Mm, men Molly har ju mycket mer djup. Mm. Och det är ju en sak som också brukar nämnas, en av alla dessa saker som oftast brukar nämnas i samband med den här boken. Just den här liksom tvetydiga bilden av Molly är hon. Är hon egentligen en väldigt stark kvinna? Eller är hon egentligen en, en, en pojkfantasi mm, mest? Mm. Alltså, och wow, kanske är hon både och Ja, precis. Hon har, ju, hon har ju båda i sig. Mm. Egentligen tycker jag nästan att det hade varit roligt att fått lite mer av den här eh, Armitage Eller är det kort då? Mm. Du skulle mm. vara med mer av honom? Ja, frågan är om inte han egentligen skulle kunna bli blivit en intressantare person. Men man, grejen får... med honom är ju att han är utraderad. Mm, precis. Och sen bryter han igenom mot slutet när, han, liksom, när hans personlighet kollapsar. Liksom. Kanske skulle, man, skulle Gibson kunna göra lite mer av det. Mm. Kunnat liksom verkligen visa hur omänsklig, kall och opersonlig han är tidigare. men på och vis, Fast här, man får ju, jag, jag tycker att jag fick en sån känsla. Jag tyckte, jag, tyckte han som, jag tyckte han kändes som vilken gangsterboss som helst i vilken actionfilm. Liksom. Han är hård och tuff och runt och biter ihop och säger nu åker vi dit nu över det där. Liksom. Det var liksom inte den här, liksom, eh, eh, vad kallar man det? Kort då, Armitage. Ja. Han har inte den här, eh, ska man säga, monomaniskt blanka, obegripliga, liksom, effektiva utrediga personligheten. Han känns mest som bara en dåligt skissad person. Jag, Massor, jag liksom. tycker att han känns som ett tomt skal som styrs mm. av... Eh, Men Han har ju ingen personlighet alls. Det mm. är det som är grejen. Han har mm. ingen personlighet alls. Så jag tyckte jag mycket väl fick känsla av ett tomt skal som styrs av en AI för, <laughs> för att rodda med saker i mm. köttrymden. Ja. ja, jag vet inte. Jag kanske... Det var min känsla. Det kanske var för subtilt för mig, helt enkelt. Ja. Eller, eller så är det att jag kanske har sett honom mer atavistisk, liksom mer, mer konstig, liksom mer omänsklig. Att han hade, mm. hade tillfört liksom större kontrast när han sen liksom bryter igenom och faktiskt blir människa på något vis igen innan han kollapsar fullständigt. Men jag måste säga en sak på apropå det, köttrymden. Mm. Nu när det ordet kom över mina läppar. Mm. Att eh, jag tyckte att en sak som jag ofta har klagat på när det gäller äh, cyberpunken och äh, science fiction i allmänhet är bristande förståelse för kroppens betydelse för vad en människa är och så. Ja, just det. Äh, att man liksom undervärderar kroppen mm. och i, i cyberpunk så har det ofta varit så att ja, köttet det är någonting liksom mm. åt sidan. Mm. Medan det, det viktiga det för sig går liksom i. I den virtuella verkligheten där man lämnar köttet bakom sig. Mm. Men i den här boken, så, nu när jag läser om den så ser jag ju såna här jätteintressanta grejer. Mm. Som när Dixie Flatliner pratar om att han har som fantomsmärtor. Mm, just det. Han känner att han saknar någonting. Mm, han, är bara en... han är bara en konstrukt. Han, han finns inte. Han har ingen kropp. Han saknar någonting. Nej, han han är... har fantomsmärtor efter sin kropp. Precis. För han är liksom ett datorprogram som simulerar en personlighet. Ja, precis. Och det är ju på sätt och vis också en av huvudtemarna med den här grejen. Vad hela vad de här AI-datorerna i mm. hela romanen försöker göra. De försöker ju bli. Någonting mer än bara dataprogram, liksom. Ja, och Case har också en sån liten uppenbarelse mot slutet där han inser att eh, det finns ett språk som bara köttet pratar. Mm -hmm, eller det. Han har inte ett resonemang om det där. Mm -hmm. Att det finns saker som, som man bara förstår mm. genom det fysiska. Ja, precis. Just det. och ja Jag tyckte det var ganska vackert. Och det var någonting som som jag faktiskt inte hade förväntat mig för jag räknade med att den skulle uppfylla mina förväntningar om att eh, ja hela hela hela den där nedvärderingen av kroppen. Mm -hmm. och det gjorde den inte. Nej, faktiskt inte. Så, då har vi pratat om en bok, en cyberpunkroman eh, och då är det kanske relevant att ställa sig frågan, är det här cyberpunk för någonting egentligen? nu tänker man sig på cyberpunk som, det är liksom en, en, en som, precis som steampunk en, en paraplynamn som kan betyda en väldigt massa olika saker vad För tänker du på? Kan det kan inte betyda så många olika saker nej okej, okay, nu tar jag i, men... <laughs> vad är cyberpunk? eller cyberpunk eller kyperpunk eller cyberpunk <laughs> ja, hur man nu föredrar att uttala det hela det där, uh, det där grejen. Ja. Uh, jag tänker på jag tänker på datorn. Jag tänker att datorn är väsentlig uh, att uh, cyberpunk är litteraturen som handlar om datorteknik väldigt mycket. Ja, det känns inte så i min definition på något vis faktiskt. Eh uh, konstigt nog, det känns mer som men du kan skriva för mig känns det som att du kan skriva en cyberpunk historia. Utan datorer. Och du kan spela mm. cyberpunk- och spela utan datorer. Eh, visst, det finns det på något vis. Men eh, det är däremot så är det svårare att tänka sig cyberpunk i någon form utan med här liksom cyberimplantat. Så här liksom stoppa mm. in maskiner i kroppen. Det är det känns det. Den, ja, just det. Här, Okej, den det där transhuman den, den grejen. Mm. Där där känner jag snarare att det är mer liksom en essentiell ja. grej. Det där har ju utvecklats supermycket. Även efter att cyberpunk som grej eh, i litteraturen eller så eh, inte längre var så jätteaktuell. Mm -hmm. Jag menar, det är kanske den biten som har överlevt och utvecklats. Menar, mm. nu är det ju en stor grej. Ja, det är en, en etablerad... Grej. Ja, precis. Det är en nyetablerad ny tropp, en del av, av traditionen nu. Ah. Okej, okay, men vad, hur ser vi på cyberpunk idag? Vad är cyberpunk för dig? Ja, jag tror att för mig är cyberpunk någon story, film, text, spel text kan man säga, text är den här bra ord som kan beskriva mycket liksom narrativ utan att vara liksom bokstäver det, det är text om um, kontrast mellan så här, street life och korporativ stat och me megakorpor med här med corporations och eh, lite så här eh, börjande proto-transhumanism grejer liksom Nej mm. eh, men vi har, vi har den där hela den här grejen med den människan och maskinen. Mhm, mm precis. Människan och maskinen förhållandet, det är ju ganska centralt. Det, det tror jag också är centralt precis. Alltså det, det... det är, är uttryckt på lite olika sätt. Ja, och vi får ju se ändå eh, Blade Runner som extremt inflytesrik på all uppfattning om, uppfattning om vad cyberpunk borde vara. Ja, ja. Okay. När jag först kom i kontakt med, med konceptet cyberpunk så var det ju filmen Blade Runner och boken Så Det var de två grejerna som du pratade om. Ja, men eller hur? Det, är ju det då, var ju verkligen be, summan. Liksom. Det, det, det är essensen i lite grann vad man menar. Mm -hmm. mm, men... Eh, några andra aspekter då, som eh, cyberpunk ofta brukar tillskrivas då. Eh, jag har på jag menar, det här med punk. Mm -hmm. Det är ju ändå någonting som cyberpunken eh, tryckte ganska mycket på. Både den mera ideologiska biten och eh, de bitarna som kanske var mer flashiga ytterligare. Eh, nämligen... Att ha en persongalleri och miljöer som är, har uttryck i liksom gatuperspektivet. Mm -hmm. Det är inte några fina, häftiga personer. Och de miljöer som beskrivs är ganska sunkiga ofta. Mm -hmm. Ja, eh, det är ju kul om vi ska koppla eh, tillbaka till, till punk eh, som punkrockmusik mm. dessutom. Så eh, när jag stötte på cyberpunk och folk pratar om att eh, Blade Runner var en film man måste se och Neuromar så måste man läsa. Eh, på något vis förekommer alltid också musik i sammanhanget. Mm. Och det var inte punkmusik, det var syntmusik. Ja ja, eh, ja ja. Det är ju kanske ganska symptomatiskt ändå för att det är ju den musiken som är maskinmusiken. Ja, precis. Det var maskin, maskinmusiken. Ja. Precis. Och det ja. de uttrycker ju mer kanske en cyberpunk-grej. Men det kanske mm -hmm. skulle vara lite hårdare musik Det kanske skulle vara... Ja. Eh, samma veva som jag först höll talas som Blade Runner och Neuromancer så höll jag också talas om Frontline Assembly. Mm. Mm. det är ganska typiskt. Mm. Var inte du på någon cyberpunk-fest någon gång? Så? Ja, det var jag faktiskt. Någon gång, jag minns faktiskt inte längre när jag var eller hur, på något vis. Det var i Stockholm någonstans. Någon mystisk liten källarlokal tror en flyer, kanske S-bokannen och något liknande och tog oss dit. och det var någon väldigt så här liksom betongkal och de hängt upp lite, lite sönderbrutna kretskort och grejer i taket. Och eh, folk eh, klände sig i, i svart och det var läder, och det spelades eh, musik på hög volym. Och eh, så visade de eh, animerade filmen Akira och andra konstiga saker. Mm -hmm. Alltså om det är någon av våra lyssnare som vet vad det här var för någonting och vem som ordnade det så, så skulle jag gärna vilja veta mer. Jag tycker det verkar coolt. Mm. Det ha varit någon gång på 90-talet men ja, det är ju det. ganska brett och vagt. Det är lite vagt, ja. ja um. Men det här säger väl ändå någonting för att cyberpunken är den enda subgenre av science fiction förutom Steampunk. Mm. Som har blivit en riktig subkultur. Mm. Det finns liksom ingen hard sf klädsel <laughs> Eller space opera-musik. Liksom Nej, det är mm. lite vagare där. Mm. Men Men en cyberpunk det bli en livsstil. Mm. Det Precis. finns hela, hela språket. Det finns kläder. Mm. Det finns en hel attityd. Jag menar, det knyter an till hackerkulturen också. Ja, vissa delar av den i alla fall, ja. Ja, en, ja vissa delar. Mm. Jag kommer ihåg en gång, det var... 1998, syndklubb i Göteborg så träffade jag en kille som pratade om, jag, jag, det var säkert jag som började prata om science fiction för det brukade vara. Mm. Men han hakade på och pratade om Gibson och han sa verkligen att William Gibson gav mig en identitet. <laughs> det var ja, det. genom cyberpunkten jag förstod vem jag var mm. och det var då jag förstod. På riktigt. Mm -hmm. Första gången att... Ja, cyberpunk är en riktig subkultur. Ja, jo, oh, ja. Det är ganska fascinerande egentligen. Jag tror att det låg rätt i tiden. Men samtidigt tycker jag det är intressant när jag tittar tillbaka på... Försöker ta reda på hur det faktiskt... Det hela började. Så då, på tiden det begav sig... Vad var cyberpunk för någonting då? Jag vill bara påstå att cyberpunk var någonting som fanns... Och levde mellan 83 och 86... Det var då rörelsen eh, var aktiv. Precis. Och eh, nyckelgrejer där är fanzinet Cheap Truth. Mm. Där man börjar liksom hamra fram vad det är man, man slåss för och varför. Det, det var Cheap Truth det fanzinet. Mm. Det var det som var själva organet för det som kallades The Movement. Mm. Ja. Och det var eh, skrivet eh, under... Eh, pseudonym. Och det var utan copyright och menighet skulle spridas eh, fritt. Och folk skrev intressanta saker och det, det är tydligt också att de skriver det här i, i grupp utan helt mycket koordination också. För ibland så prisar de med författare och nästa nummer så är de lite mer skeptiska till författare än ja, förhållande. Ja, det, det är saker. liksom inte så att de har en enhetlig syn. Verkligen inte. Nej, nej. Jag tyckte det var superfascinerande att läsa om de här Cheap Truth nu alltså. Mm -hmm. eh, av många anledningar. Dels för tonen. Och dels för att man fattar hur mycket av det här. men I min föreställningsvärld så har Cheap Truth varit fanzinet som skapade cyberpunk. Mm -hmm, men precis. de använder inte ens ordet cyberpunk. Nej precis. För det är ju faktiskt äldre. Det kommer ju från den här författaren Bruce Bethke. Som skrev en novell. Som han kallar Cyberpunk. Och nu ska vi se den skrev han, den publiceras 1980. Ja, den skrevs 1980 90, tror Den skrevs 1980, precis. Ja. Eh, så det är liksom lite före den här. Han berättar på sin webbsida att han fick det refuserat därför att eh, den innehåller tonåringar som springer omkring med bärbara så här, smarta, jättebra datorer som, som är pyttesmå. Och Och det, det är ju, ju helt overkligt. Precis, det är ju helt osannolikt. Precis. <laughs> ja, vilket är en kul, kul grej att bli refuserad för i dagens Eh, och eh, vi, kan, vi kan länka till hans eh, lilla CM om den här saken. Det är kul att han skriver om hur det kom till. Och novellen finns online också. Precis kan man läsa första sydepunkhistorien. De tar ju eh, dessutom upp saker från eh, tidiga författare. Det är ju inte så att de, de påstår att de gör något helt nytt. Nej, de vill inte börja från grunden. De vill bygga på det som man de ser bra i science fiction. Mm. Och typ uppdatera det för 80-talet. Men jag fattar ja. inte exakt vad det är de vill egentligen. Nej, precis. De är, de är emot någonting. Eh, det, det, och det är lite oklart. De är emot det som är dåligt och för det som är bra. Precis. Vilken <laughs> eller hur? Eh, kanske är det just den här attityden som är det, det man som är det, det, den röda tråden. Det, det är eh, människa och maskin mm. och att skriva på ett visst vis- och så finns det vissa personer Teknik, som måste vara mm -hmm. Jag tror att det är en sorts röd tråd ändå. Som kommer igen. Ja, det är sant. Teknik och optimism det är det. Och där är det intressant när de vi se då. Om man försöker förstå lite vad det är de vänder sig mot. Mirror Shades heter ju en antologi som jag då vill säga är som någon sorts slutpunkt på den här litterära cyberpunk-rörelsen. Den redigerades också av Bruce Sterling som under pseudonymen... Vincent Omnia Veritas var redaktör för Cheap Truth. Precis. Och i Mirror Shades så har han ett förord eh, där han skriver lite om, om vad det här går ut på. Vad det var de gjorde. Sen finns det ett intressant förord till Burning Chrome. Ja, just det. Novellsamlingen med William Gibson noveller. Precis. Och William Gibson är en av de författare som konstant hyllas i Cheap Truth. Han är en av de här sakerna som, som är... Liksom det, vad ska man kalla det för centralpunkten i, i mångt och mycket för det, det de pekar på, det där, det är det vi gillar eh, och i det här förordet till Burning Chrome där vände sig Störling mot det tråkiga 70-talet mm. vilket är intressant för vissa författare som till exempel många gånger påpekar intressanta som till exempel John Varley jag tror inte mm. att de säger något negativt om John Varley någon gång mm. han kommer fram och publiceras på 70-talet. Mm -hmm. eh, och de är ju uppenbarligen mycket influerade av den stilexperiment som görs under New Wave-eran. Och fortsätter i mångt. Och mycket fortsätter och faktiskt under... blir liksom, fakt etableras och tas upp av mm. folk på till exempel andra sidan Atlanten. För New Wave var en väldigt mm. brittisk grej. Det är någonting som sker under 70-talet. Mm. så Och... Eh... Men... Nu får jag fråga en sak, jag uppfattar det lite som att kanske det de är mest emot, det är äh, det de uppfattar som dels en äh, stor fantasyvåg, äh, det fanns en stor fantasyvåg på 70-talet. Mm, precis, Shannara och Donaldson kommer där. Ja, precis. Och om inte Lancers, Robert E. Howard i gåva kommer på 70-talet också. Mm. Så det kanske dels är det och dels att de uppfattar att science fiction hamnar i skuggan av fantasy lite grann. Mm, mm. Och, för jag, jag tror att det kanske fanns en sån känsla, plus att eh, de kanske tyckte att, jag får, jag får också en känsla av att de tyckte att eh, science fiction inte riktigt eh, talade nutidens språk på något mm, sätt. Mm. Att det kändes som att man fortsatte att göra samma sak som förut. Kan det vara någon sån? Ja, kan det vara det men jag tror de är lite luddiga på det här vad de egentligen vänder sig emot. Jag tror det, det, de är bara arga. Ja, direkt. jag tror det. För det, det är mycket saker som jag, jag tycker det känns som att de upphöjer som, som är mer kontinuitet och det där tydliga brottet, vi gör någonting nytt det är inte så mycket nytt alla gånger och, det de vänder sig mot det är saker de prisar samtidigt. Så det är, det är lite kluvigt där. Men vad var det de ville göra egentligen? För det, det tycker inte jag är riktigt så lätt att förstå heller. Ja, man kan i alla fall konstatera att det inte finns något stort manifest. Det finns liksom ingen, ingen som har beskrivit vad det ska vara. Det som finns är ett eller två stora portalverk. Mm -hmm. Som ganska snabbt blir det så att folk bara försöker imitera dem. Och själva rörelsen var inte ute efter att skapa eh, litteratur med speciella motiv eller så. Nej, precis. Eh, det, som, det som jag nämnde där, jag tror det är attityden som är den, den grejen. Och kanske lite experimenterandet med språket och sånt. Mm -hmm. Jo, faktiskt en sak som, som jag tror man kan eh, peka på som eh, står i förordet till Mirror Shades är att Cyberpunk är ett försök att gå tillbaka till rötterna. Vilka rötter då? Ja, rötterna kan man fråga sig. De pratar om, om hård SF. Just det, det, är en formulering som används i Cheap Truth också. Radikal hård SF. Uh... Det fanns inte ett klart begrepp om vad Cyberpunk var. Och när det har etablerats ett klart begrepp om vad det är, då är det i stort sett slut. Ja. Därför att då, då uppstår... Alla kopiorna. Ja, precis. Det, det, är, när, det är när Garnedos var, Som inte liksom var mitt, med i rörelsen. När Nä. han började prata om det här är cyberpunk. Han var redaktör. Precis. Som gjorde antologier och så blev han... Tog över redaktörskapet för Asimovs, typ 84 eller något sånt. Mm. Och började publicera mycket nya grejer som hade lite ny stil. Mm. Och han snackade jättemycket. Det var han som gjorde cyberpunk till ett begrepp som var känt. Precis. Eh, och... Senare publicerar Michael Swanwick sin essay The Uses Guide to the Postmodern 1986. Ja. Samma revar som, som... The Uses är... Guide to the Postmodern. Ja, just det. Vi mm. kallar det postmodern litteratur, postmodern SF. Precis. Och där pratar han om cyberpunk. Det finns. Mm. Cyberpunk är ett begrepp som finns. Och det är då det har slagits fast. Och då är det i princip dött, nästan. Mm. Bortsett från att då kommer andra vågen. Och ja, en del av första vågens cyberpunk- hade inte ens blivit publicerad än. Nej. Jo, för att en, en av de viktigaste cyberpunk är Pat Cadigan. Ja. Och hon hade egentligen inte kommit ut- med sina romaner än. Mm -hmm. eh, men hon var, hon var ju i gänget. Ja. Och eh, eh, det är kanske- när man har- tråper och grejer från- till exempel Gibson och när man återanvänder dem, när man mm. eh, skriver nya saker som Cardigan till exempel och generation efter. Det kanske då den naturliga utvecklingen blir när man stoppar maskiner i hjärnan. Vad blir det nästa steg? Det, då, det, börjar ja. det är som börjar som, som att den det typen varit... av transhumanistiska idéer vi kanske har nu som på något vis backportat till att bli någon sorts proto trots att det inte var det riktigt. Mm. Intressant till exempel så det finns ju många saker som har som föregriper cyberpunk teman. Mm -hmm. Som till exempel den här novellen, vad heter den? Uh, the Girl who Was Plugged In. The Girl who Was Plugged In, ja, precis. Uh, så... Som ju är cyberpunk-historier. Ja, uh, de precis. Den skrevs den, långt innan det här. Tiftry skrevs, skrevs mm. innan och uh, Dick slog igenom på 50-talet och många av de idéerna han Teman som man tröskar om mm. är oerhört viktiga för cyberpunkten. Ja, och det är ju det man, man har kommit på fram till efteråt. Efter att man har etablerat en idé om vad cyberpunk är eller borde vara. Mm. Så märker man att det fanns redan tidigare. Ja, precis. Och det som kom efter, det har ganska mycket varit sånt som eh, har förhållit sig till den här idén om cyberpunkten. På ett ganska medvetet sätt. Som till exempel... Eh, Neil Stevensons Snow Crash. Ja, som ju, vad ska man säga, flörtar och leker med ganska mycket av, av de här sakerna. Mm -hmm. <laughs> uh, jo, och när jag läste den, då tänkte jag... men Jag hade läst Neuromars och så läste jag Snow Crash. Och då kände jag att, ja ah, men nu förstår jag liksom vad Cyberpunk är. Det här är ju den nya stora grejen. Uh, det är ju det här det är. Liksom. Nu, uh, nu börjar det. Fast... Då var det slut sådär uh, länge. <laughs> eller hur? Ja. Uh. Men, ja... Uh, uh, det som är En av sakerna som är behållningen med att läsa Cheap Truth, det är ju själva deras attityd också, att de är så arga. Mm. Och man fattar inte riktigt alltid vad de är arga på, men mm. de är jättearga och slår vilt omkring sig och verkligen sågar saker. Mm. Ja, de, de, de gör sitt poserande till, till en konst. Mm. Ganska mycket för att provocera, tror jag, att provocera det här själva debatten, som ju kanske till stor del ägde de andra ställen. Oh, yeah. jag, –Jag tycker det fascinerande. Det är jättekul att läsa sådana grejer. Jag älskar att läsa när folk är eh, arga och spidiga. Mm -hmm. Fast det ska vara på långt avstånd. –Ja, nu har, Så... man, nu, det, nu har man lite lagom distans till det kanske. –Ja, precis. För annars tänker jag bara på de här människorna som har, som genuint älskar de grejerna som de dissar. Mm -hmm. Och eh, som skulle bli hemskt sårade. Jag, menar, jag älskar Kim Stanley Robinson. Det är okej okay för mig nu att höra att någon 1985 dissade Stärmar Robinson. Men om, om det hade varit då, då hade jag kanske känt mig lite utanför. Så och vill man smaka på lite av den här stilen, deras posterande, så kan man ju då hitta Cheap Truth online. I länkar. Vi länkar och det, det är kanske extra kul att läsa sista numret där de till och med gör en dramatik och narrativ av sig själva ja. och hela rörelsen. Och det här är ju det här avsnittets lilla överraskning, nämligen att vi har dramatiserat det sista numret av Cheap Truth. Håll till då. Austin, Texas, november 1986. Node Zero, förlagsimperiet Cheap Truths globala informationshögkvarter, har blivit raserat till rikande ruiner i en dåligt genomförd actionscen direkt från den sämsta sortens macho-äventyrsberättelse. En död stuntdocka från Hollywood med ett flertal spräckta effektbehållare med kycklingblod fästa vid huvudet och kroppen upptäcktes av hårdkrokta utredare. Kroppen har identifierats som liket av redaktören för Cheap Truth, Vincent Omniveritas. Ansvaret för attacken togs omedelbart via telefonsamtal till en fiktiv nyhetsservice där killarna bär hatta med press i hattbandet och har teleprinter som låter klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Vi återger uttalandena här i sin helhet. Detta är talets personer för The Skiffer Defense-initiativ. Den 26 november 1986 fick vår beväpnade antiterroristinsatsstyrka, auktorisering från nationella säkerhetsrådet eller snubbar som såg ut och agerade precis som dem att omringa kittros terroristcell och neutralisera dem i alla nödvändiga medel. En läcke i den marxistiska publikationen Rolling Stone lät oss slutligen etablera oomkullrunkeliga bevis för kopplingen mellan she aktiviteter och den skrävlande dåren känd som teknoslisens kadhafi. Till den blygsamma summan av en halv miljard dollar sändes en attack iväg i sund tillstånd av total mörkläggning gentemot pressen. Tidigare okontrakterade dorsianska legotrupper nyss inflygna från kontraträningsläger i Honduras öppnade verkan med 9mm UCK-pistar, ljuddämpade ingra Mack Tens och Heckler Koch MP5-automatgevär medan de skrek en utmaning och begärde att alla där inne skulle identifiera sig själva. De möttes av vildsint från tjeckiskt tillverkade Skorpion automatpistoler och billiga men svidande effektiva avgetjänta AK-47-automatkarbiner. Till vår förvåning upptäckte vi att den förmodat enkla trästugan ...känd som Node Zero hade förstärkt med kevlar och var packad med dussintals kubanska byggarbetare. Förlusterna bland undsättarna steg och det blev nödvändigt att kalla in ett flyganfall. Prototyper för bombaren besköt så terroristernas fästning följda av intensiv röntgenlasereld från omloppsbana, partikelstrålar och magnetiska railguns. Detta fick finare med alla sina dåliga det att försvinna spårlöst och det skulle ha gjorts för länge sedan. Hallå? Hallå, är jag, är jag i sändning? Ja, det här är professor, oj, äh, talesperson för humanistiska freds- och rättvisförbundet som äh, ringer. Äh, äh, no. Som alla vet så har vi humanister fått stå ut med en massa tok från de här cyberpunkarna som har snott våra nebbla och drivit med vår, med vår angst. Så... Sen kom ryktet va? att de hade kallat vår gamla kära Robinson för en, en talanglös hippie flum, och, och, och det var god tid att göra upp en gång för alla. Eh, så vi tog, vi tog Connys eh, kamrat Tanjas författarstipendium och köpte tågbiljetter till allihop. Eh, vi möttes i Åstin och sen tog vi några kampar med sodavatten på stan. Och sen marscherade vi bort mot ett orättfärdiga tillhåll. Där stod vi i gränden utanför bottenvåningen och ropade utmaningar tills personalen på Cheap Truth äntligen hörde oss över sin skränande hårdrockspunktsmörja. Sen kom Vince och Sue ut och stod på varandra där ovanför och skrek förelämpningar och hotade att ta Nancy och Connie och Karen Joy och doppa deras flätor i bläckhornet och därefter kommit bombardemang av papperstussar och, och stora pappersflygplan med G-minusen som, som verkligen stacks. Så vi var tvungna att ta till hårdhandskarna. Först gav vi dem förordet till Planet under the Table där Stan hade en långa konversationen med, med James Joyce och, och, och, och vi kunde höra dem kräkas där inne men de sköt tillbaka med hårdteknologiska hård expositionsklumpar från, från eh, Toffler och, och Ilja Pregodgin. Eh, så vi sköt med dubbla pipor. Eh, en klump självreflekterande metafiktion med lite magisk realism i tredje hand. Eh, de ylade och, och vacklade bakåt så, så vi rusade upp för trappan till dörren. Bara för att finna den med återutgivningar av J.G. Ballard. Det var droppen. För vi vet ju att ballad officiellt tillhör oss. Vi var uppeldade och vi svärmade in och skrek Ligouins heliga och slog omkring oss till höger och vänster med våra hederstavar. Då halkade plötsligt vinst på det hala underlaget av ett exemplar av Omni och krockade in i en massiv vägg av datorer. Stora blixtar av elektricitet hoppade ut och, och den där Frankensteins utrustning som, som litteratörer aldrig var menade att känna till. Och, och, och allt det där pappret hela stället gick upp i rök när en käppad skoda rykte det Den smet ut genom att förklä sig till en progressiv feministisk författare. Och det sista vi hörde var, var vind som skrek. Jag menade Spider Robinson i det här ja Rapport från författarföreningens klagomålskommitté. När ryktet om häromliga Veritas bortgång nådde oss reagerade vi med största deltagande. Han hade trots allt blivit semiprofessionellt publicerad i Interzone och kunde i stort sett betraktas som en av oss även om hans namn och adressan upp på medlemslistan och vi aldrig fick ett öre i medlemsavgift av honom. Så vi avdelade ett toppteam för utredningen bestående av närsynta nördar och knubbiga förtänklädda kvinnor för att ta upp situationen. Om något fuffens upptäcktes var vi fullständigt beredda att blåsa Harlands advokat på eventuellt involverade förlag. Vårt team reste till den angivna adressen för Cheat Truths högkvarter 908 West 12th Street i Austin. Vi blev irriterade och mer än lite arga när vi upptäckte att 908 är adressen för House Park Barbecue, en arbetarklassrestaurang som funnits kontinuerligt sedan 1943. Det var fullt med ohövliga mundänare i käppsar och overaller som glodde på oss och skrattade högt. Författarföreningen hade blivit föremål för en beräknad publicitetskupp. Vi kan nu försäkra våra medlemmar om att det inte finns någon sådan publikation som Cheat Truth och definitivt ingen sådan person som Omnia Veritas. Det finns ingen rörelse av radikalt för författare som hotar att återuppfinna science fiction från ett 80-talsperspektiv. Det var bara hype. Och alla kan koppla av. Dock, i slutet är det vi som skrattar åt de där lustigkurrerna. Fasten det inte finns något sådant som en faktisk superbunk ideologi så har termen själv blivit en livskraftig marknadsföringskategori för ens uppfanger. Våra källor i förlagsbranschen försäkrar oss om att användning av termen superbunk i omslagstexter försäkrar en anspråkslös men påtaglig försäljningsökning som kan vara användbar för yngre och mindre etablerade författare. En hedervärd medlem i författarföreningen har förberett en hjälpsam nybörjarhandledning, Superbunk, vad det betyder, hur det skrivs, som kommer att inkludera en ordlista med användbar och subfanger för igång såsom våtvara, retrofit, ladda ner och biohazard. Andra kapitlen analyserar typiska plottstrukturer för Superbunk inklusive tips om hur man kan låta antihjälten förlora sin flicka i slutet utan att det blir för dystert. Unga medlemmar av författarsöreningen bör konsultera sina agenter om huruvida de också kan dra nytta av att hoppa på det här i ögonfallandet det bräckliga tåget. Intervju med Vincent Omniveritas. Så i över att denna susade gangster i 80-talets SF-kritik gått bort beslöt vi oss för att besöka Crossplane Dairy Queen och kontakta hans ande för en intervju efter döden. Till vår förvåning hittade vi Omniveritas, uppenbarligen högst levande, smuttande på en Dr. Pepper med sin fru, Cheryl Lapoeta, som emellanåt stått för grafisk formgivning av Sheep Truth. Omniveritas bar sin vanliga t-tröja med Captain Harlock, Space Pirate, svart svartbombajacka, jeans och kinesiska kungfu-skor. Fru La Puerta hade mammatröja och mirror shades. Vince, vi hörde att du var död. Mm, inte en skråma på mig. Cheap truth däremot är definitivt historia. Varför då? Många anledningar faktiskt. Först. Scherr och jag har en unge på väg. Ja, tack. Vi är glada för det vi också. Jag har en bok att göra och vi köpte ett hus. Jag behövde byta adress och det är ett bra tillfälle att ge den här verksamheten ett hedervärt slut. Vi vill inte att de som flyttar in på 12:e Gatan ska bli översvämmade och kanske ta psykisk skada av CT-skruvade post. Men varför är hela världen sluta nu? När precis de grejerna ni har puffat för verkligen börjat skruva. Det är precis det som är anledningen. Jag menar, när Cheap Truth nämnde i Rolling Stone visste jag att slutet var nära. Att CT skulle bli kulturellt kapital för de där utnötta gir i till juppis. Herregud, vad kommer sen? Wall Street Journal? Men var det inte publicitet vi var ute efter? Hela poängen med Cheap Truth var att alla kan göra det. Allt som behövs är något att säga och en kopieringsapparat. Det behövs inget ingäng, inget bankkonto, ingen presskontakt. Men nu har jag sånt skräp. Och jag har förändrats. Cheap Truth var ett garagebandsprojekt och såg medvetet ut så också. Men jag är inte en garagebandkille numera. Jag har lärt mig att spela, jag har mitt eget skivbolag och inspelningsstudio. Jag är till och med stor i Japan. Jag kunde förstås ljuga om det och låtsas att jag fortfarande var på gatans nivå men det vore bara bluff. Det skulle förråda själva andan i det hela. Dessutom är lögner alltid lögner. Ja, förresten är en massa av den ursprungliga friheten borta. Folk vet vem jag är och de går igång på personligheter istället för idéerna och saken. Cheap Truth kan inte längre hävda den ärlighet som kommer ur fullständig desperation. Den där första fina blomningen av glödande hysteri är helt enkelt borta. Du låter bitter. <laughs> Nej för fan, Grejen gjorde precis vad jag ville att den skulle göra Det var ett lyckat experiment och gav stor utdelning till alla inblandade Men det finns gränser Det är för litet för att ge sig in på de riktigt tunga ämnena och på djupet Och det går bra som bredsida med ren propaganda Men det är inte så användbart som forum för balanserad diskussion Jobbet måste komma först Publiciteten står på egna ben nu det är redan ett jävla vidunder, så jag ser inte stor mening med att gå ut och knuffa på. Jag har bättre saker för mig. Så du säger att du har mutat in en framgångsrik nisch åt dig själv. Är det det det etablissemanget sånt den här, har fortfarande inte den blekaste aning om vad det är vi håller på med. De tror att vi är ett gäng PR-månglare. Ren yta, strössel och krom. De läser Cheap och tänker Himmel, vilket typ publicitetstryk. Verkligen senaste modellen, men de kan ju inte mena det i alla fall. <laughs> men jag läser då. Om de saknar det som Cheap Truth gav dem, kan de starta sina egna scener. Det är enkelt. Personligen tänker jag läsa Steve Browns SFI. Brown är en cool kille och har en del bra folk som jobbar med honom. Inklusive mig, om sanningen ska fram. Jag har gott hopp om den här tidningen för denna plats och böjelser för att ta sig an de verkliga problemen i fältet. Och så kommer jag läsa Scott Card's Short för 1. Kard har ingen smak överhuvudtaget. Han blir helt tårögd över den mest skrattretande otillräckliga Pulp Kitchen. Men han är bra för att ge ett gott skratt. Det är bra att veta att det finns någon i neandertalare där ute som har genomskådat C-ordsfolket som överförfinade litteratursnobbar, men jag lägger ner nu. Jag gjorde det jag ville och jag slutar ner på topp. Det kan väl hända att The Complete Cheap Truth kommer ut som tillbakablick med copyright och allt. Jo, just det. Alla borde köpa den nya samlingen från Arbor House Mirror Shades, The Cyberpunk Anthology. Det är ett präktigt minnesmärke över scenen och har den bästa enskilda sammanfattningen av rörelsens ideologi. En vacker dag kanske jag försöker med ett annat syn. Men Cheap Truth är för stort nu och folk lutar sig för tungt på det. Jag ville peka på bergstoppen. Jag vill inte vara berget själv. Jag tror jag förstår. Några sista ord? Härmed förklarar jag revolutionens slut. Länge leve övergångsregeringen. Samma gamle vins. Farväl allihop. Du har hört hörspelsversionen av The Last Cheap Truth. Det sista numret av 80-talsfansinet Cheap Truth. Det redigerades av Bruce Sterling under pseudonymen Vincent Omnia Veritas. Och gavs ut utan copyright för att kopieras och spridas fritt. Översättningen är gjord av Ante och Råkade i rollerna Toril Kornfeldt som Cheap Truth, Tove Vandegren som talespersonen för The Skiffy Defense Initiative, Sraim som talespersonen för det humanistiska freds- och Maria Jönsson som röst för författarföreningens klagomålskommitté, och Östlund som Vincent Omnia Veritas. Musiken var ord av Elektro Badoo, Använd gärna den här ljudversionen i andra sammanhang om du vill. Den släpps under Creative Commons-licens, erkännande icke-kommersiellt. Det här var avsnitt 12 av Gårdagens värd dag igen, en poddsändning av Ante och Åkata vår. Nu vill vi passa på att tacka alla medverkande i detta avsnitt. Olaf Livendal gav oss uppslaget och Niklas Nyvinter på Twitter har kommit med många glada hejarop. Diverse vänner och bekanta blev invärvade, bland andra vår granne Teresa som skaffade rekvisita för ljudeffekterna. Och flera av de SF och Fantasy som träffas i Uppsala första tisdagen i varje månad bidrog med sina röster. Om någon undrar om musiken så var Elektrobadur ett band som existerade cirka 2003. Och som bestod av Åka, Song och Björn Lindström, syntar och programmering. Srim skrev texterna. Det här avsnittet släpps under Creative Commons licensen Erkännande icke kommersiell